Etzero amore amore bi eta kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, pa ba, buscar en el plan estratégico en guruko izan gara, sunbarra dugu, pa posu garrantzitsu badela. Ipar Euskal Herrian lehengo aldiz herrikoitze batik horrelako ekimen bat bultzatzen duela eta zu parte hartu duzu, herritar ba, bezala baitare, ba sea bestabe da honetan, ezta. Piskoan aldigozu, bueno, ba surikuz puntua eman, da pasada e... Ez dakit, ikustora eh, egon zarete, bildu zareten herritarren artean, zemarra du, bueno, berro lagun inguru eh, bildu zarete la, bilkura zuaren etan. Piskabate nola, ikusi duzu zure burua, eta zer moduz pasada? Ba, oso dinamikoa, atxeginak, elu, elu jarreko hmm, ba, eta, eto, etorri direnak, oso ongi antolatuta, oso ondo dinamisatu dute eta gauzatu dute eta bideratu dute mm -hmm. orduan orain espero dut guk ere jakingo dugula dinamizatzen hori bon, ja. eta gauzatzen bai, ba, ja. aurrela eramaten eta endaia benetan Euskalduna izan dadin. din mm -hmm. <laughs> bueno, onarri bat dago ikorze dugu gainera bueno, arlo esberdin bai kulturan administrazioan, badago lan asko oraindik egiteko e, Euskaldunak Ba, hemen bizi gara, hori egia da, realitate bat da. Baina gure atzete geturtzen direna baitare, ba, Euskaraz ikasten ari dira, eta hori baita esperantza bat. Esperantza handia ba, handia da ez Bai, bai, esperantza da, eta gure aldetik, hori bultzatu behar dugu, ilusio handiz Eta etxigabe, gu beti aurrera bultzatu behar dugu Euskara. Eta jarrera, jarrera horren ondorioa ere ikusten ari gera. Endaiako aur gehiengoak euskera ikastenari direlako. Eta hori pentsa ezina izango zen, orain da zenbait urte. Eta mm -hmm. du, dudarik ez, endaiam, bizitu geranon non euskaldunen ondorioa bada ere. Mm -hmm. Eta gero pauso txekia baitariko esten dira herrian, adibidez, bueno, ba, e, banketxe batzuetan, hor e, bueno, ba langile euskalduna kontratatu dituzte, Kasu batzuetan badaude batzuke atentziga, ba, bueno, euskaraz baitaren ematen dutena, e, udan, udan, adibidez mediatekan, e, euskaldun bat baitare e, jarri zuten, ba, jendea atenditzen, pauso pa txikiak ematen dira, bide horretatik, jarraitzea garrantzitsua da, ez da. Bai, oso, oso oso txikiak dira, eh? gu euskaldunen dako baina ba horiek bultzatu eta aurrera etzigabe egin behar dugu eta besterik ez. Gu beti aurrera bultzatu eta bultzatu eta horregon or, hor beti eus, euskaldunak izanik Euskal Herrian. eta beste biderik ez dago. Ba, ongin. Mi eskap. Bai, agur. Eh?